On perjantai-ilta ja luulen, että tänään tullaan bailaamaan ankarin. mukaan tänä iltana. Meillä on oikeus ja velvollisuus minun luvallani hankaraan baila! tän Meillä se on chipset. sanahallussa täällä, ne niin emme osataan kommunikoida. iltapäivää. hyvää huomenta. tuossa minä... on Ari Peltonen. Kanava on Helsinki Radio. Taajuus <slept> on... 8268 siinä 104 Hesaradio Hesaradiolla on vähän tolee noin ja, ja tota, niin, pel, Peltsin arska tässä näin. Onko siis, tota, sukunimestä han ootko huomannut että harvemmin naisia naispuolisia niinku saa lempinimeä sukunimen mukaan mutta onko sulla pe, yleensä kaikki Peltsit on niin miespuolisia Peltsejä että malin pienenä muussotti sanottiin oliko oli, oliko onko nullasta mitään knuutaksista mitään mitään mitään tämmöstä, niin kuin vetoa Knut, Tätä knulle. Knutte tai knulle. Kyllä. Okei. Okay. Mutta tämä lähtee siis nimenomaan armeijastahan tää lähtee, miksi tavalla miehillä... Okei. Okay. Puhutellaan sukunimina tai vähän enää sukunimista niin Näin mä oon Joo, ja ymmärtänyt ja, sen. Ja aika usein myöskin puhutellaan puhutellaan niin miehestä sitten ihan niinku sukunimellä. Varsinkin että on Varsinkin hyvin yleistä tavalla, että puhuttiin sukunimellä. Jo ei mutta naisilla ei niin Ehkä se on, osittain voisi johtuu siitä että naisilla su sukunimi voi vaihtuakin myöskin mutta tota nyt siitä huolimatta no on hyvin mielenkiintoista Eiköhän tämä tavallaan ollut tässä näin ja jotain niin ei sitten muuta kuin hyvä. Sosiaalinen analyysi. Kyllä. Ja siis, tuossa oli alkuun Frank Pappa ja bailataan ankarasti ja nyt jatketaan ankarasti bailaamista, nimittäin lähtee MC puhuva pää ja Fred liikenteeseen. Kenen tilmaan? Huh! No niin, kerro tilmaan! Keren tilmaan! Pari. MC puhuva pää. up Kaikkien julkisten kalliilla phoneilla fremdeille soittelen, eloissa vaateissa striitillä jallaan ja päästä riimejä ilmaan. Mulla on pratkiä tallissa, autoja hallissa, finanssiasiat hyvässä mallissa, kosterline taloni katolla venttaa. No sillä lennän mä fremdejä treffaa. Kämppäni maksoin mä tv diilillä sisustan nurkkani tyylillä Studiosta näkee kaumast merelle, no joo, matka on lyhyt mun jenki meneelle. Joukosakkeeni täilytän pankissa, ostan tää sillä joskus jee saa myös MCF-rendeit eron tulevii kuumii, sillä jos näkisit meikäläisen niin runkaisitko kun... <laughs> Run <maisiin> Kyllä oli tässä on hyvä, hyvä tähän tällä näi, teeni teini teeni meenikin meenikin siis pastiksi. Ei se on mitään. Ja lä se Se ei kieltänyt. Se ei kieltänyt. Elikä siis. Myöntänyt, todellakaan, se, niin se... Ei myöntänyt todellakaa. Never ikinä. Myö... Ei inte. Se se itse myönsikö sen että et myöntänyt että sä myönsit että sä et myöntänyt. Ei mitään et mitään. Myöntä... Et että myön että myöntäisi sitä että sä et myöntänyt. Vai myönsit sen että se et toi sitä että sä et myöntänyt. Mä en myöntänyt mitään. Meidän <maisiin> kaikki elämä mielenkiintoisin aika ja se on tietenkin pani ja tota no ei mikästä ei sitä olikaan... Öö, duo! D Pelkkä duo. Pelk, duo, niin. Tämmöis, loistava. Kyllä on loistavaa. Kyllä, mielikuvitusta on käytetty. Mutta levy levyuutuuksiin. Luetaan kohta teidän lähettämiä to, niin, informaatiota mainostauon jälkeen, vaikka Pössä hakee mulle tuonne venpaa, mitä ne unohditti ottaa tänne näin mukhana. Mutta teidän informaatiota, viisi toiveita muuten, luetaan sitten kohta puoleen. Kyllä. Niin saa heittää viisi toiveet, me voidaan toteuttaa, kun mulla on tänään ystävällisellä päällä. Oi <summa> joo, on ystävänpäivä, meidän, ystäväll, tai ystävällinen, ystävällinen päivä. Mutta tääni tota, niin on tullut uusi single, ja se on nimeltään, tiedätkö mitä tarkoittaa Haikka. Ei mitään hajoa. Kappaleen nimi on kuitenkin Tytöt Haikkaa. Ehkä Poju kertoo poivu meille sen. kertoo meille. se on muuten kotosi. Jyväskylästä. Se on Jyväskylästä? Ja... Okei, okay, Jyväs. se on ihan oikeasti. Okay. Sammuu ja Ja kun viestit on laitettu, Niin alkaa tyttöjen työ Rappusyä Mä tuossa rupesin tota, niin, a, tota, niin miettimään Ennen kuin alkoi laulamaan Että voisiko se haikkaaminen tarkoittaa niinku hiking ja, Että haikka tulee finlissejä sieltä Mutta niin. mitä ei, miksi ihmeessä kukaan teki semmoisen kappaloon Mutta ilmeisesti tää kertoo siis haikkaamisen Mistä ei ole Mistä omalla haikkaa Katsotaan se on niinku Renropa-meininki Niinku teini fiilis, teini meininki, teini Mietit lapsia hoitaa, kun kyllä haikkaa, ja laavulla joikkaa. Vanhassa piki, pilkkii, töllössä kenraali, pantsoja, poja. Miettien menneiden retkiä, vartalot, huonojen norjat sovat. Ei onhan tämä maailma muuttunut, tytöt vuorosta tunturissa, Ei ne muistot jää koskaan unhoa, nuotiolla lihhoa, kalloo, munno. Yössä on yössä on taikkaa. Esi nyt poju haikkaa, iteksias tuu parempien salantosten kerran. Kyllä joo, jos puhutaan edelleenkin kielistä, mitä minä en ymmärrän, niin me mennään siirrytään seuraavaksi ruotsin kielen pariin. Nimittäin Anita Hirvonen esittää kappalimintaan Devaa Kukkude. Mitä, mitä se oikein tarkoittaa? Pöysilä, osaat sä tuon äh, suomentaa meikäläiselle? Se oli Kukkude. Kukkua, onko se kukkua vai? <laughs> Mun mielestä on aikamoista kukkua, jos sä väität, että se on sellaista. En mä tiedä. Kukkua. Sä et tiedä vai? Mä ei tiedä, Mä vetintä, I, I don't know. jossain määrin ajankohtaisesti tässä näen kun tuota, niin, tuossa tuota, niin, no, nyt niin loppua, kun se on suomi on ruotsalainen niminen sarja mikä oli saisti näkemään tota niin rasisti urpolta sitten kommenttia että tuota, niin, ruotsin vihajat, niin tuota, no, otetaanpa seuraavaksi heidän kunniettomuuksen deva kukkuden kappaleen jälkeen, ää, <hysy> joppe ruonan suun asiaan kun on ruotsi puusta Jopetusministeri valiokuntineen esittää Suomen ja Ruotsin rajaviivaa viivaa kolmeella sadalla kilometrillä. Ministeriä perustelee esitystään sillä, että sen jälkeen Ruotsiin olisi pidempi. Voit saada pitää saman sen luennon? on kuulostaa liikennetiedotuksesta jopeää, niin mä haluan nyt kuulla tähän väliin. Mä, mä en kykene liikennetiedottamaan, mä oon Otsi putos oli kaunis päivä muutenkin. Hannu Hanhi serkut vaihto shandaalipuukenkin. Yökerhon suuntaan... Kyllä on hauska. Kyllä, huomori on miele. hauskaa. Absoluuti horrit nirvanami. mie. Kierosilmälehti mies katso näyttö päättäisin. Riikin kunku osti pullon nykkeliä itselleen. Solnan puoli. Olettapa tässä minuutti, mä käyn kysymässä. kertoa seuraavaa radiossa Ja niin. oli tyttöjä. Ja haha. On enemmän. On rotsipodospuosta kaikki synti kunkua. Kunkun, kun kunku veti kahviaaria ja punkua. On rotsipodospuosta kalle katsoi naisiaan. Pikku pikku pikki näissä kun ruotsi putos pysty päheksytkin kalle kukua. Nyt ne löpejä rustaa, kävi naisissa kalle küsta. Nyt vaimo ja lapset nekin passa parkkuu ja juoksevat karkuun, kun ryötsi putos Kun ruotsiputas puusta näytti kello näittää vähemmin, kahdeksalta maailman poika meneillä ja Toinen jalka luisti messa, toinen melkein kentällä. toinen käsi paketissa iksonin kännykällä. Oh. Ypsalan ekonomi vääntä suuta suurempaa. Kolvo liukku hihnako kiinalaista provikaa. Jörän Ali Ahmed Vanda, Haban Chila Kapitsa. Jätetään ajankohtaisiin aiheisiin. Tässä onko mä antanut sulle levy? Annoi jo kyllä. niin, niin harmaasta taloudesta on ollut puhe, mä selvittämässä sen, että tota, voinko kertoa paikan, missä minä en saanut kuittia, kun kävin Fillarin korjauttamassa viime kesänä. Mutta koska mä pystyn pysty millään tavalla todistamaan sitä, että mä en saanut kuittia, sillä niin en voi sanoa nyt paikan nimetässä. Mutta tämä tapahtui viime kesänä, koska viimeksi sotitutun harmaan talouden kanssa tekemiseen pölsse. Ei, mitä sä tarjoat? Niin oikein ymmärrä. Arman talouden, et, et, et, niinku, siis veron, veron kiertoon, että tota, niin esimerkiksi todennä, veikkaan, että, koska niin, me ei sovittu mitään etukäteen, tai me sovittiin hintaa etukäteen, mutta ei sovittu mitään, että tämä menee sitten, tota, niin, tästä, tästä nyt maksetaan millään tavalla, niin, niin, niin, tota, niin en, Ei pössi oikein nyt. Mä sanon, mitä, Koska sä oot viimeksi käynyt ravintolassa, milloin sä oot laittanut laittanut niin takin narikkaan ja oot maksanut portsarille? Pari viikkoa sitten. Todennäköisesti silloin. Eikö se nyt ole ihan, ihan tota, no, niin, lallistettua veron veronkiertoa? En mä ymmärrä. Pössällä oli liian vaikea. No, en, siis, kuka maksaa niistä? Tota, kuka, kuka, kuka vahtii, että se po, pokeet, et, että maksaa niistä, tota, mikä siellä on he En heitetti. mä tiedä, en mä voi niin. sanoa varmasti. En mä tiedä. Niin. Niin, että, että se on Suomessa on laillistettu veronkiertoa se, että se on joulupukimeningillä. Amerikassa on, niin, tuota, niin, siis esimerkiksi jos niin, baarissa on, ostat oluen siinä, niin yleensä heitetään niin, suurin mitään niin, niin, dollari on niin, tapana siellä. Niin. Eli mietitä, kuinka hyvät tipit saa, niin, että, jos on vähän enemmän asiakkaita siellä, niin sitten sanoit, että tämä on, niin, tai, tai tarjolla jollain näin päinpäin, että se on niin, raskasta työtä siinä, niin että kyllä niillä pitää jotain niin, sen takia heitetään. Mutta ne on kuitenkin se peruspalkka. Palkka. Mä sanoin, että tämä on niin, laillistettu veronkiertoa, että, että, että heitetkö tippia tuota, sun tuota, niin, roskakuskille? Sekin on paska on niin No en mä heitä. Että sen nyt on vaan menee sillä tavalla. Mennään seuraava kappaleissa. Nimittäin korruptinen korrupti yhtään poliitikoista tuli mieleen kepulainen tietenkin. Vaikka nyt vihreätyksi vihreät sai vähän omaa pestään, omaa pestään, tuli omaa pessää tuli omaa pestään, tuli tuli. Mä itse mietin, että me harrastimme viime viikolla täällä laittomuuksia mun käsittääkseni suorassa lähetyksessä. Sä melkein äh, syyllistyt laittomuuteen ennä ennä hiffa ja, ja aikaisemmin me ollaan on täällä laittomuuksia samalla samalla Verolyöntiä. Kyllä koska silloin varmaan arpa ja se me vero, vero pitäisi maksaa ja ylipäätään sehän ei ole sallittua, että, että näin päin pois että me melkein oltiin laittomuuksien onneksi tajuttiin jättää tekemään Ei me sä et vaan suostun lyömään <laughs> mukassa veto Onneksi mä suostun <laughs> niin muuten mu tehvindä silloin Oisihävinä olisi tänäänkin hävinnyt sulle <laughs> Niin ne olisitkin. Niin on totta mä mä totta no niin sano että, että tiedätkö, tiedätkö mikä on tota ni niin tämä laulaja ja ja äh, Henri Saarin se, mikä suhde heillä on onkaan ja tota no niin pössei tiedät mä sanoin, että, että ne, ne neil on, on niinku suhde ollut aika pitkään ei ei voi olla ei voi ei voi olla Henri Saari ja on tota, kanssa kyllä on ollut Suurinanko, ei ole ollut mä sanoin lyödäkö veto ei ei suostu lyömään vetoa ja sitten tota joku sanon, häntä Henry ei kyllä kiinnostaa ollenkaan mutta ei nyt puhuta Henrysta, vaan Henrystä vaan henristä, eli Irina on Henri Saarin nimisen Henri Henri Henri Saarin nimisen ihmisen kanssa ollut naimisissa aika monta vuotta jo Ich bin Ich bin Snappy, Snappy, Snappy, Snappy. Pysnä, snap, snap snappi, snappi, snappi, snap, snap, snappi, Nyt mä nytpä saamme vempaamme jo näin. Olisikko on, ehtiinkö näitä lukea? No ei, mennään mainok mainoksiin kohtaan ja sitten Snapsa, luetaan krokodi. Tuossa on maalla laittoi viestistä, poliisit on soitettu, tutkinta vankkeuteen pitää laittaa paita päälle arskaan, kauhistus. Ovalli toimii om om om om om om om om om om om om om om om om Teletapit sanoo moi, moi, moi. Snappi, snappi, snappi. Snappi, snappi, snappi, snappi, snappi. Pedalautto 5 yli 3 5 Jaha, Ari astuu, studioon radio sulkeutuu. En mä oon astunut 5 3 studioon. Mä oli jo silloin tällä näin. Snappi, näin krokodiil. Se voisi joskus lausua sille nämä sanat kuin runollisesti ja hienosti. Oleta vähän nopeutta. Hiljempaa. Laitte hilpaa. Heikko hei! Noppio on niin kova jätkin, niin ei okay. joku laittoi vielä, että soittakaa Tuksolle. Soitetaan Tuksoa, mulla on muistakseksi näin. Soitetaan sitten sen, mitä tähän toivottiinkaan. Nyt Rami mainoksia. se rami, rami, rami sen jälkeen tuotani Suurin osa helsinkiläisistä puhuu äidinkielenään suomea. Ruotsia puhuu äidinkielenään 6,5 prosenttia. Ja muita kieliä 5,6 prosenttia helsinkiläisistä. Tämä on Radio Helsinki. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tutkimus matkaa musiikin maailmoihin. Planetaario lauantaisin aamu kahdeksasta puoleen päivään. Relax. Pilottina Uuke Kojola. Hyökyaalto tulee. Mikael Niemen odotettu uutuusromaani Veden viemää. Kertoo Lappiin iskevästä tulvasta ja sen armoille joutuvista ihmisistä. Luvassa uudenlaista niemeä, piinaavaa jännitystä ja omaperäisiä henkilöahmoja. Heittäydy romaanin vietäväksi. Like.fi Tämä on Radio Helsinki. Rami, rami, rami, rami, mira Rami, mira mira Rami, rami, rami, rami, rami, mira mira mira mira mira Rami, rami, mira rami, rami, mira Rami Rami Rami, Rami, rami, rent, tuo Eikö Samuli Laiho tämän biisin kirjoittaja, sanoittaja, säveltäjä, joku semmoinen, Ari? Kyllä näin on pitää paikkaansa. Samuli Laiho oli tänä aamulla radiossa vieraana. Ai ja mitä se vierailu, yks se soolovierailulla vai? Soolovierailulla. Samu, Samu, Samu, Samuli on aikamoinen muuli Samu Uulille. terveisiä. Minä näin sen Isma Langon levyjulkkari pippaloissa kun ihan jappilaisen ihmisen kanssa. Että, tuota, no, niin, ihan ihan, ihan naisihmisen kanssa, että onpa kansainvälinen mainikin kaiken kaikkiaan. Rami, rami, rami, rami, rami, rami, rami, rami, rami. Rehti ja suomalainen mies on Rami, rami, rami, rami, ramiren Raksoen ammattilainen Rami, rami, rami, rami, ramiren se on se Ja me oltiin ajankohtaisia viime viikolla Kun soitettiin, että vielä on kesää jäljellä kappaleet sotettiin. ja että on kyllä niin kylmä Että ei kylmemmäksi enää voi muuttaa Mutta mun vieläkin kylmempää Sitä pidemmälle kevät mukaan etenee Hyvää kevättä kaikille no Niin no, no, no, no, no. No, no. ja varoituksisena Pitkänä jos vaan löytyy tuota noin, Ne eri Länä versiot äh, äh, Viadolorosasta Niitä pitäisi olla semmonen 6-7 Kappaleita Niitä kappaleita niin ensi viikon Pitkä perintä kunnian pelkästään Dolorosa, eri versiota Pelkästään yhtä biisiä Ja saman R versioita sitä, niin Mutta tässä on Länä ja Kevät ja Minä Ihanaa, kuin kuunnella Litmasen Jari. Se on suuri runoilija. Na Nanananana. Na na. Tänähän pelaa siis Suomi illalla Espanjaan vastaan. Mitä veikkaat lopputulokseksi? Vieraissa vielä maailman ehdottomasti paras futisjoukkue Viime vuoden ja Suomi on mennyt alaspäin niin paljon kuin osaa viime aikoina. Niin Sanotaan, että jos neljännolla päättyy Espanjalle, niin hyvin on mennyt, ihan oikein. Eikö ole edes Jari messissä? Ei, vaan taidaan siellä niin. niin. minä kävelen. Tilo pallokenttään, missä ja Jarille... Tilo antaa. Yleys ohi. Kuulitaan valon päin. Minä ja Ari. Minä, Ari. Lukas se on käsistä. Kuljetaan valon päin, minä ja Ari, mikä pari? Lukas se on Rasse, käsikä, Ei Nää on niin ihanaa, kuulla ollaan Jari jarrio. aikaan, taivas puhuu valoa, ja niin, niin mitä todistan, tuin meillä aina. Vai Ari. Vai litti. Mä oon kysynyt sulta aikaisemminkin tämä kysymys että mikä on kaikkein suosituin talvikaudella pelattava joukkueurheilulaji? Jäikekko. Eikä ole! Aivan, nimenomaan. Taas kuljetaan valon päin, minä ja Jari, mikä pari. Ja, ja siis, siis puhutaan sitten kansainvälisesti, niin, tota, niin siis esimerkiksi kriketti menee menen tulee menee lätkän ohi, menee ohi, varmaan rugby menee lätkän ohi, menee... menee Kaikki öö, lait menee lätkä ohi. Kori, Koripallo menee noista siis, joukkueurheilulajista. Mutta koska pö, Pössö on lätkämies ja, ja se nyt oli yhdestä maalista kiinni, ettei et, et, et, niin hiski jäänyt ottoni, sääliplayereihin, se oli yksi 0 yks voitossa tappiolla ja jatkojalla sitten vo voittivat. Eli yhdestä maalista kiinni, että pääsi nyt ylipäätään se johonkin puoli, puoliväli eri, ja no, nyt on tullut pataa niin kaksi kertaa, 0-2 tilanne tapparaan, niin kerropa nyt, että lyödäänkö vetoa että meneekö se Hifki jatkoon vai eikö? Lyödäänkö vetoon? Tehdäänkö laittomuuksia? Ei tehdä laittomuuksia. laittomuuksia. No, laittomuuksia. Laudapaa kappaletta mukana sitten. Pöss. En laula. <laughs> Tämä on, lau, esittäjä on kuitenkin kotkasta mistä sun sukujuuretkin on. Laulakas, Ari? Junnu vain jo. Kun hänkee halliin, tappara kun iskee Eli tuota, niin katsoo, voi toi Ja prottaa hitkin Ja laukaukset lujat räjähtää. Yritetään Suomen mestaruutta. Se ei ole tapparalle uutta. Tarkkuutta ja annosoveluutta. Jo vastustajan reppureppiää. Hiski on persestä. Hiski on perseestä, se puutoa selvästi jatkosta! Para on terästä, tappara on terästä, hiski löytyy sen perästä! Pyössä sä toivot, että mä laulaan, kannattaako pyytää? On, ja se no ei se mitään, jokerit mennään jatkoon, se lauduttaa pössään vai, vai mitä? Vai mitä, vai mitä, vai mitä, vai mitä, vai mitä, vai mitä, vai mitä, Ei se vastaa, mennään seuraavaan kappaleeseen. Ai, ai, ai. Kyllä tuntuu hyvältä, kyllä tuntuu hyvältä. Toi räpellys, toi räpellys mitä Hifki on harjoittanut? Ei se puhu, ei se puhu ei se kehtaa Maasan myyny, maasan myyny, joo Just joo Sillälailla Oikä hän annaa tulle, joo Saa, saa <tos> Keskimmäistä sormia näytetään siellä, keskimmästä sormia näytetään No niin tässä on kaivantoja, ja ase röhe Noniin, päästä, mukaan ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, numero pössä. Nimittäin me saatiin viime viikolla mestarit areenalle ja silloin kun Noikkoa alkoi Minulle tuli mieleen vasta sitten lähetyksen jälkeen minä kerroin Pösilölle ja hän halusi, että tämä noteerotaan uudemman kerran. Nimittäin noikku hän oli tuossa pari viikkoa sitten oli vieraana jossakin ohjelmassa ja hän sanoi, että hän on saanut kokea kaikista suurimmat jutut, mitä Suomessa on ollut niin kevyessä musiikissa. Eli Tinko tietenkin 80-luvulla ja vain elämää 2000-luvulla ja sitten 90-luvulla olin mukana kanssassa tuossa Mestarit Areena-systeemissä. noikku kävi laulamassa levottoman tuhkimon vierailemassa siellä niin yhden piisin ajan siinä systeemissä parin kolmen tunnin konsertin aikana. niin se otti siitä kreditit itselleen herrat ilman Umannia ei olisi ollut mestaritareenalla mahtavaa tuota, tuota, niin menestystä, mikä veti olympiastario niin täynnä. Ka kaikista huvittavinta tuossa on se, että tuo itse asiassa mestarit ilmiö oli. Se oli mennyt niin kun suurin kaksi tuntia sitä, niin ihmiset piti sitä tosi nolona. Että kaikki pitikin tuossakin olla mukana, mutta ei se mitään. Noimani, noimani, noimani, noimani. Tässä on areenalta levoton tuhkimo. Ja varmaan se nipa noimani tässä sitten laulisikin. Ei, missä paino on Dingon keikka nyt! Huomenna, onko sä olet No niin sinne sitten jonottamaan jo. Tässä vaan, kun Adam Lamberti on jonotettu keskiviikosta. Tuolla näki kaiken maailman kyllä... Ne oli heilujaa, mitkä oli todennäköisesti menossa sinne konserttiin. Jotselet! Onks tää pahve? Joo! Pääseeks laulaamaan nii skertsiä tässä näin? Noimanni, kuunnellaan. Itseasi peiliin! Mustaat pähdeet, takaisin. takaisin! Ja kaikki, jotka haluaa Facebookia, niin laittakaa Facebookiin tai joltain meidän Soundboxiin viestiä, niin se otetaan se ehkä seuraavaksi sitten. Osa ystävää! Kaikki ystävää! Yhtää tarinan nimeltään! Tuossa joku muistelee, että Snappihan on Pössän Elimen lempinimi, että kyllä näin on. Ei ole nyt tullut ilmeisesti, juvittaa, kun vai toisaalta, missä johtoehto ei tullut vähän aikaa. Ja elämä on helppoa, el el silloin kun on joku, josta pitääkin. Ei tarvitse mennä nukkumaan ikkääkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vierain pilkkaa sinullekin päivästä päivään levoton tuhkimo itse kaikki mukaan mäellä laittoviäästä arituun työpaikka kiusaa mistä mä tuun ja köyden kanssa pelastamaan pössön pitunaria jääkendo <tos> Kyllä niin miin vaikka yksi noi IFK:n pelaat Tapen miä se on laittanut Miksi ei noiko vielä käytöllä olemaa tuonne noi Pa seni on kasihan drishni samusi vain koska svoi pois Pois pois pois pois Sä et lähtis nyt kun vieläkin ja aika ois Ulkona sua on kohtuton Rakkauden hinta on nimensä Ja elämä on helppoo silloin kun on nipa! josta pitää ei tarvitse mennä nukkumaan itkeäkseen itsensä unelmiin ja nipa on päivästä päivään vieraiden pilkkaan nipallekin päivästä päivään levoton ni tekee itsestä marttyyrin Tuossa hei, hei, on Hei, Pessä, okei, pakko tätä näin. Nyt selan nettiä yksinään. Myit rakkautta eniten tarjoavalle. Olit matkalla yksin, ei mihinkään. Kuvasi tanssii mun ruudulla. Sulla on tuhansittain frendejä jo.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 Mulle ilta kymmeneltä Mulle vastasi mies ääni Kuulin naurusit taustalla Mies vain vastasi väärän numero Olen, Olen koistanutun syyt kulkukissa näin En syösi Facebookissa En enää toivoa Vakuhuoneessa Facebookissa Olen tässä sun rytariässä sydämessä En elä toivossa vakuhuoneessa Facebookissa ja tässä on Mikko Laitalo-laitoon viesti Edelleen kaivataan pössän mielipidettä IFK-fanina Jokereinen Norlundin pelikieltoa, joka annettiin Ville Peltosien täysin puhtaasta taklauksesta. Mitäpä mieltä olet? No comment. Ei kehto, ei kehto. Sehän oli puhdas taklaus. Puhdas taklaus. No niin. Jos se jumala, äijä pysy eihän se, se taklaajan syy ole, Samari. Niin, voi onko muka. No toivossa. Pitääkö ottaa hifkin tyyppejä vähän ruveta tämän iisimin, ettei tuu puhtaasti! Hä? Hä? Hä? Hei äh, ei vastaan! Ai, ai, ai. Jussakun sydämessä. Elät toivossa. Ja käppi jo drinkisavalla. viesteen viestin ensi viikolla pelastettu Viedolo Rosas Jeesuksen. Kiitos. Missä Tuksua, tuksua ei valitettavasti nyt Ja hitot roosasta Facebookia, koko pitkä perjantai, niin kyllä lähtee kerttiläisyys. Näin on, kukaista on laittokaa, Kimmo laittoi noin. Missä tällä oli, joku toive oli? No joku toive kuitenkin, vielä on kesän jäljellä kappale. se just viime viikolla, koska tota, noin, oli ajankohtainen johtuen, näistä tota, on kylmempää kuin keskimäärin, on, tota niin tammikuussa, eiköhän se kunniksi laitetaan vielä uudemman kerran. Niin otetaan joka kerta niin kauan, kun nämä pakkaset jatkuu tänä keväänä sitten. Ettei. Ehkä kesäkuussa siirrytään plusasteiden puolelle. Ei ole aika laulettu, niin aikoina mä osaan sanata oikein. joo! Tai osaat laulaa se oikealla tavalla väärin, niin kuin sä yhdessä vaiheessa aina laulat. Laulappa mutta mukana, katotaan meneekö oikealla tavalla väärin, niin kuin se laikoina aikana. Vielä on talvia jäljellä! Vielä on tänään kylmiä päiviä ja varsinkin öitä! Vielä tilaisuutta! Jotain täsit uutta Nyt huuma meitä on jo, se, nyt menoja Kertsi sä pössä laulaa, se yhdessä vai se aina samalla tavalla on väärin Katsotaan, tules nyt se Mennä sen jälkeen sitten mainoksi Kymiä Kertsi jälkeen Kertsi jälkeen niin. Janos valmusto on toivottu, Janos, Janosta soitetaan sitten sen jälkeen Toit odottaa Noniin. Vielä on kesä jäljellä vielä tulee kauniita päiviä. Sä, sä on eri tavalla väärin. vielä tulee kauniita aikoja. mikä mä en, se ei, ei mene aikoja. Kyllä on kauniita ajat, voi urpoa. Ai, ai sentään. mennään mainoksiin ja sen jälkeen tota, niin, niin, konellaan janosvalmusta. Päätkästä aikaa, mennään Dötiksellä. Kuuntelet Radio Helsingiä. Nukuitko pommiin? Ei haittaa. Uusi nousu arkiaamuisin yhdeksästä 9.12. Tiistaisin ja keskiviikkoisin seurassanne. Anna Kadia. Nine Lies von Hertz Brothersien uusi Timangisen päräryttävä albumi nyt kaupoissa. Hae omasi! Just make this perfectly clear. Kohti valoa, laittaa lauantajilta päivät kiehomaan. Rytmiä eräntoutta, neljestä kuukesta. Todos sabatos. Cool D.J. Bunuen ja kohti valoa. Joka lauantai. Se on jees. Radio Helsinki. Kertaa pysäkillä, katsoimme toisiamme silmiin, tosiastuksissamme me nautunut. ja sanoit ei vai ei me Ti edä minä saatäbereitasi ja paratius tässä. Tänä tulsaa Aleksi Pahkala seuraava lähtöstä pitää Aleksi tul tänne sisälle kun tuot ni niin pössselähti pakoon täältä nämä en tiedä mikä mi, mikä se, nää, se on mikki se näitä mikä, mikä täällä se ykkösi mikki kattoi mä näytä selvä tupe tupe tänne näitä tu tull, tull, tull, näyttää tu näyttää täältä mikä on kun mä näytät se nää kunolla olko se toi tätä on niin käsinäistö no niin jos selvä joku, Noniin, joku, joku, joku, joku, joku, joku. Onks toi vai toi no, no mettu tonen joo jo, se on joo se on sinä niin? Kuka, näkyy, nyt näkyy. nyt nyt, nyt näkyy. Laita se uudestaan. Joni, joo jo, joku, joku se näistä on paudesta jotain. jotain Jooni, jo, jo, jota, jo, jota. on Jooni, jo, jo, jo, kyllä kyllä tota, Mitä minä Niin mitä se on tullut se sitten tämän jälkeen? Ma mahtis henkilö, ma mahtis henkilö, ma mahtis henkilö, mahtava onko tullut se mitään kun se On paljon kaikkea kaikkea kaikkea. Mä oon miettinyt että pitäisikö aina aloittaa silleen, niin kuin viime kerralla. Että... Aina sama artistia. <sum> niin, joo, jikarelaista Niin, niin jo, Hetkonen, häm, niin, voisit heittää kuin s taas tuohon loppuun. Ja, joo, toisaalta mä, mä ajattelin, mä ehkä lopetan, kun mä ajattelin, että tulee ensi, äh, niin, kun pitkä periaate, niin mä pelkästään Tomi Läntisen versio, Viedolo-Roosakappaleja, niin mulla on niitä 6 tai 7. Niin mä ehkä lopetan tänään viedolo roosa, mutta onko? tänään ei ole oikeastaan mitään hyvää, mitä sä voisit soittaa, Tomi Läntinen, missään vaiheessa. Niin. Äh, niin. Nyt olen sanaton. E se voi olla jo hyvin mahdollista. Kyllä joo. No katsotaan, ei, katsotaan. katsotaan. Jäädään kuuntelua jo Aleksi Pahkalan tänään näin. Noniin, no niin, hyvä. No niin, Kuvilut kaupungin, huvilat ja puutarhat, kävelytän koira ja mieleen palaa vuodet parhaimmat Tuosta. Lauri ja okay. Tytti kysyäkseen, kerrattaiskö jengi, jengi kasaan? Ja aikaan. Ja sen? Se bemarin? Äh, jällä on se, se viimekin. Miksei mentäis Täs juuri sinä niin kuin ennenkin. Kui ennenkin. Ja niin istu Kuisun uudelleen, on joku jotenkin, se on se faijan auto Mika meistä hiljaisin Lauritaas kovaa Määrisin Maanikko Minä olen romantikko Mikan faijan BMW Pyörä pyörii uudelleen BMW, Se vielä kerran uutta Vanhan iltun maan Mikan faijan BMW, BMW. Pyörä pyörii uudelleen, kaikki kohdallaan, ei kään sinne ennallaan. Se on tullut tänne, niin Ansikela, onko se nyt tehnyt sen somepäki vai ei se ole tehnyt? Se, on niin se yksi kappalo, se on ollut uusesti, mutta entäs se uusi Kyllä, se tuli tänään. Niin Eli on tosi hyvä. Sitä ei tiedä, onko se. Hei, sitten... neljä tähteä. Okei, okay, tässä on mies, tapporamieslaiton viestin. kyllä Ky Ky jäädätkän, sääntöihin pitää laittaa nämä, että IFK on poikien äijä, ei saa tarkoittaa, kun ei ne muutenkaan pysyy pystyssä. Ja mitäs tässä on tullut muuta viestiä? Ö Kelaa, Ansikelaa, Ansikelaa, Ansikelaa, kauko toivoi, Tuossa noin vähän aikaisemmin pari minuuttia kyllä sopivalla, mainiosti. Ja mitä tässä on vielä? Ö, tullut niin Kasiikin kysyy, että pössillä onko Jokereissa oikeasti mieshuora? Kuten <bausilä> niin, valmentaja silloin toista valmentajaa kommento kommentoi. Jokeri valmentaja kommentoi silloin. Löytyykö mutta tästä? Nyt odotapas vielä. No alppa sillä välin tässä. Mä etin tästä edelleen. Pyörä pyörii uudelleen Sitten kerran BMW, Pyörä pyörii uudelleen. Kaikki kohdalla olit Mulla simahti toi mun vempa, löydät sä itsellesi, tulee, kom tulee kommentteja sieltä, tota, noin, sieltä omalta koneeltas jotain sieltä on noin 20 kommenttia sitten siellä oli kus, tota... Mie kommentti? En mä muista jotain, mitä, mitä, mitä en mä en oo vielä lukenut tässä näin Saat lukenut jo kaiken. Ei no. Anskela Okei okay. Mahtavaa Ei meillä on mitään hätää Kyllähän me hauskaa pidettiin, kaikki vanhat mestat kierrettiin. Monia vaan ei ole enää, musarikin kasvaa ilta-arvoisensa päätöksen sai, kun rami iski huono Toistemme täytyy tehdä uudelleen. Viikko tästä eteenpäin, eteenpäin. ja Mikan Kyyneleitä silmissään, sanoi Lauri hengen itsellä. Se eilen löydettiin, kuolleena Lauri löydettiin. Ei viestiä, ei mitään. Mikan pyörä pyörii uudelleen. Lantapa, sitä vähä, vähä no, että pöstä sinä vähän, vähän parin. niin, kiitos, että tuolla olikaan. niin että haluaa pelaamaan hjk:hon vaan pitää keselomat <tosimus> tosi tointa to, tosi tässä kyllä jo viime viikollakin huono vitsi ei enää ennen Mennään peruttaa seuraavaa, nimittäin edelleenkin näitä X paikkakuntia mistä on joskus ollut hyvä Eli Jossain vaiheessa TPS hallinnoi Suomen mutta ja turkulaiset. Miksitkin kaikki tuli Turusta ja Turku oli te kaupunki, lähinnä kyllä turkulaiset. Mutta kuitenkin pitkästä aikaa matkamme taas Junala Turku, eikö joku toivonut pendollin, Pitäisikö ottaa pendolinoa perään sitten? Joo, joo, Joo, jo. tämän perää. Kyllä ennen. Jossain pikku kylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo se kulkee. Pani suu Hän on siellä tunnen sen Tuossa Ari laulaa Taas hetkeksi palaan Mä ajassa kauaksi sinne Ja mä tai kiireetön on Mäntsälä Anna lapsuus takaisin mulle Turkuun tohdoen Mäntsälä Seuraavaksi otetaan sitten se tsekkiläinen tulkinta sitten. Eikö meillä vieläkin ta, ta, tallessa siis joku toinen kerta? Vai haluatko sen tähän perään? Mä olen ollut tähän perään. Mä, joo, pe vedetään pendoliinnon junan perään kohta seuraavaksi. Onko pendoliinnon valmiina? Oh. Nyt Nyt huipetään pendoliinnon nämä nim, nimittäin. Ai nyt, vai. Nyt, nyt Nyt vedetään perään. Mä mikäkin siis laulu tämä liittyy. Juniin. Mä kerron vitsin. Al vitsi, koska tämä on tuo, todella hauska, se stand up komikko, niin sita on sit on komikkaa tässä näen niin mä kerron jo pesilöelle mikä, mikä on länkärin nimi, joka on niin kun, liittyy homoseksualisuuteen ja myös siihen että tota hetero ei halua, että hetero haluaa halua halu homostella. Se on tietenkin nimeltään peräänantamattomat. antamattomat. <hahaha> yeah. että niin siis laulu, tämä liittyy Juniin. Tuota... Uh... On se kyllä ismo uh... haaska, kun sanoo, että laululiittojuni, junin uh, ihmiset uh, nauraa. Uh. Tiedättekö tämmöisen kappaleen, kun mä oon lapsena jo kuullut tämmöisen pikajunaaminen? Mun täytyy kertoa, että otetaan kohta alusta uudestaan. Kuulemma, onko sä lukenut tätä tuulia, jolla kirjaa? missä lukenut. Juice, hassisen kone siellä se ympäri sai saimaa, että keikkoja sitten ne pitkä poikin legenda, niin se on sen mukaan. Juice piti kuuluttaa jossakin, tai siis lavalla kuuluttaa, että jollakin on autolojen valot päälle. Ne kaikki missä on helvetin hauskaa. Huomio, huomio, valot päällä. Legislain numero C ja Tulemme laittamaan valot pois, mutta ha, Kaikki, jos on jelmiä, ja oskaa. Laita pääsalusta, nyt saa riittää. Yhtä hauskaa. Tämä on siis laulu, tämä liittyy juniin. Tota... Öö, öö, mm, Tiettikö tämmösen kappaleen, kun, mä lapsena jo kuullut tämmösen, kun Pikajuna Meksikon? Se on, hieno biisi. Ää, se kertoo tämmösen junamatkan tarinan. Mä muistan sen laulun, ja mä oon tota, nykyään paljon käyttänyt näitä junia, ja on huomannut, että se biisi ei kyllä vastaa todellisuutta. Niin paskaakaan. Tuota, ei ole ikinä käynyt läheskään sinne päinkään. Niin mä oon tehnyt siitä nyt sitten tämmöisen päivitetyn version. Ja tää on ihan nykyaikaan, ja, ja ei ole Meksikoon, vaan ihan Suomeen. Ja ei ole pikajuna, vaan Pendolino. Pendolino Suomessa, eikä olla aikataulussa, Tottuneesti kuuluttaa kuljettaja. Vikaa on moottorissa, ja ratti epäkunnossa, Ja jotain ihme luntakin tippui taivalta. No joltain taisi unohtua, yksi pieni asia, Paaskimat junat tehdään, Italiassa, no toimii ne aina silloin tällöin paitsi talvella, kuka vittu näitä oikein päätti tilata? Mutka hieman kallista, aika monia oksettaa, vaunuun astuu kaksi miestä sinisen puhuvaa. Viiksi pete ilse pat, kondyktöriä molemmat, kumpainenkin suurta leimaisinta heiluttaa. Matkaliput katsotaan, viiksi pete ilmoittaa, ilse on innoissansa kädet hikoaa. Jos et ehtinyt asemalta ostaa lippua, lisämaksu maksu on 6 euroa. <tos> Siinä laitettiin taas tota, niin päällekkäin Manserok, tota, niin tota, äh, siis vuonna 1985 tuo tota, versio Juikea tuli tuossa noin Musta aurinko nousee. Ja sitten tähän löytyy tämä elokuva soundtrackilta löytyy sitten ei Juiken versio. Kaikki muut on alkuperäisiä, mutta tässä on sitten Musta nousee ja sitten Malmivaara Mal ja Reino Nordi. Mutta tosiaankin pitkä perjantai on sitten erittäin pitkä ensi perjantaina. ja silloin tulee spesiaalina. Tämä on Viedolorosa, pelkästään länän tekemiä eri versiota. Niitä on muistaakseni kuusi Ehkä maksimissaan seitsemän. Vähän ennakoitetaan no niin, tunnelmia ensi perjantaita ajatellen, koska te ette tosiaankin riittävän monta kertaa tullut kuulemaan Viedolo Roosa siinä. Nyt otetaan uh, Tommi Läntinen ja Viedolo Roosa, se varsinainen Viedolo että on että odottaa viikon kuluttua niistä ennakoiden Viedolo Rooso ja Kuutamo Perimannimiksi. Hyvästi! Toivo ja pelies, ahto